Костенко, бристечко, історичний роман. Галич над містечком Народи вільний Аж тепер ти Віл Моя поразка зветься Берестечком На Київ Наступає Радзевіл Я вже не я Мене вже улелекали Уже рука не вдержить Булави Куди умерти З пекла та й до пекла Гармат нема Пропали корогви. Дев'ято сил знемігся я по трошку, І рже мій кіню дикий лободі немає війська. Всі у розпорожку, один в біді, Один, як на воді. Оце тобі супряга з бусурманом, Хіба є гетьман? Всипище глупот, так дався оморочити оманам. Тепер дивись на Україну, От дивись, давись сльозами. Був найдужчий, носив при боці шаблю, Не стручок, тепер сидиш самотній, Не владущий і п'єш, як трахтемирівський дячок. Твою свободу охрестили грати, Бур'ян в полях, ледь видно архалук. То що ж тепер цьому народу брати свій кревний хліб у перемостя з рук? Хмелій, Хмельницький, де ж твої клейноди? Де корогви, де грім твоїх музик, де в битвах завойовані свободи, де твій богун, пушкар і джаджалик? Козак не баба, ох таки ж не баба, якби під ним не встрелили коня, хіба б поліг від рук якогось драба, козак не баба, вихрові рідня, якби не ті заклепані гусари, якби не зрадив хаповитий хан, якби ж він був ощадніший навдари, мій кривдами рокований талан, якби не дощ. Якби не ремст і розбрат Якби хоч трохи глузду під чуби Якби старшини не пішли у розбрід Якби, якби, якби, якби Якби чмели ти Божа лялько зглею. Ти ж скинув ярма Врізані яри Тепер стерчиш над рідною землею Як вивороть Корінням до гори, чого ти ждеш? Якої в Бога ласки В твоїх радутах проростає мох Оце і все. Одна така поразка Закреслює стонадцять перемог. Ось ніч і та Зорею очі цвікне, Чумецький шлях заремигає злазь. Хто допоможе, дурню макоцвітний московський цар чи Трансільванський князь? Ногайські орди вусакараїма, султан Мехмет, кордони з Лежить твоя зглузована Україна, схрестивши руки всіх своїх шляхів. І що тепер? Що вдіять, що почати, ні булави, ні війська, ні печати Моя вина, мій гріх перед людьми Усе ж було за нас, чому ж програли ми? Був ранок, був туман, було сто тисяч війська і меч свячений був, усе було тоді, шуміли корогви, і жодна птиця свійська не вивела курчат в орлиному гнізді. Вози стояли скуті ланцюгами, і обрій зблис півмісяцем татар. І покотились в кони під ногами Кошлаті димом голови петард На нас ішла стіна груда, Летіло все закути у броню Гусар крилатий то така споруда Що тільки шаблю вищербиш обню Скресались ми Вони спочатку тисли та ми, легкі між тої ваготи, крушили їх, знімали скони коней списами, і прогинали келепом щити. А я літав у тій свинцевій хвищі, пехату шляхту, сік на дрібен мак, аж дива став на тому бойовищі мій вороний скажений аргамак. В диму, в вогні, в кривавому ошматті від Кинуті в болото від ріки, в житті гусари не були крилаті, вже відступали наймані полки. Ми вже їх брали, як бика за роги, німецьким штибом ставлені війська. Уже ж було тіль, тіль до перемоги. Вона була близька, уже близька і раптом дощ, і злива, і гроза. Гармат не чути від ударів грому Впав Амурат, поліг муфрах Мурза Ми кілька днів тримали оборону А дощ хлющить, ні просвітку, мокряча Хитає бій, як чорні терези І вороня вже аж хрипить не кряче Ні шанця в ні хліба підвези От сирів порох, ржаві самопали Гармати грузнуть, валить вітролом І треба ж так, щоб зливи саме упали Найгірше коням, коні під сідлом Татарин змерз, то спробуй його в Коськай Знамена збляклий бунчук обвис І людям слизько, і коня ціковсько Упав гнідий в багнюці заковис Та ми тримались ми хотіли волі Вже третій рік воюємо, пора А віддалік на пагорбі у полі Ряхтіла срібна порхавка шатра І хан, як виліплений з воску В кольчугу вбраний І в шишак курив кальян Чи спав по трошку? Чи стежив битву? Мов коршак, якби ж я знав Якби ж я відав В шовках і шкурах хить та хить Він спить чи думає цей ідол І що він думає, як спить Яких ще хоче сіл і градів А хан, куня, куня, куня І раптом крикнув Гетьман зрадив І підвели йому коня і мурзи, мурзи, ті замурзи, гаремний зморщений урюк, Три слідом з поля бою, і як спинити цих тварюк! Зненацька, раптом всі решти вони зникали вдалині, І хан чадів, як головешка, на білосірому коні, «Я буду вік себе картати!» Що заметався, сам не свій Не знав, чи хана завертати Чи тут продовжувати бій Мій чорний сон У хлющу зливи У рознемішані шляхи Летять татари В буйні гриви, вчепившись на череп'яки А тут ще вітер у лице на Засліпли очі розпачем душі, Бодай я світу білого невидів, Як по своїх стріляли гармаші. То що ж ви, хлопці? Що ж ви, що ж ви, хлопці? Це ж до такого стиду дожили. Б'єте своїх, прокляті дурнолобці, Наївні бевзі, телепні, хохли. Та ж там котрогось просто підкупили щоб учинив оцей розгардіяж. Вони ж ніколи не були скупими на тридцять срібних для Іуд. А я ж такий сам чималий шмат вар'ята. Тут бій, тут смерть, тут стогін на стогін. Як смів комусь команду довіряти, а сам подався хану на вздогін. То неправда, що кажуть то виплід балачки пустої. Не сидів я в кайданах, і не били мене на гаями. Хан зустрів мене чемно, відібрали шаблю й пістоль, і ввійшов я в намет, наче впав до вовчої ями. Хлопці ждали мене півсуботи і цілу неділю, в понеділок, в вторку, середу і в четверток. Знов скували вози І поклавши на Бога надію Отбивались От ляхів От зливи І от чуток А король же привів Все рушення те посполите За жарушчу псю креву І гостровану гонором злість Берестечко моє Дощами і кров'ю залити Берестечко моє А от мене Хоч би хоч вість Розбухали убиті, виповзали вовки з ущавин, Уточила картеч кривавого соку зберіз. І якісь перекинчики хлопців моїх наущали, Що Хмельницький, мовляв, покинув вас на заріз. А я сидів під вартою, під вартою, Накрию пам'ять квартою. По чим хунт лиха геть мене, де очі позичав, ох, палахтіло ж мною, як вітертою ватрою, ох, заливало жарево, аж попіл засичав, і вдома. Вдома, вдома, вдома, душа холоне, як старий лежак, хоч би в невір землі, а то у тебе ж дома. Тобі ще й руки скручує чужак Сидиш у полоні, на оболоні Питаєш долю, чого живу Ночами зорі твої солоні Татарські коні жумрають траву А вартові швандрикають по-своєму Кишить в країна кишлами орди І Бог згортає чорними сувоями Твоє терпіння виткане з біди. Не жалів мені хан ні вина, Ні кумису, ні меду, М'яко спати було. Лиш кричала вночі постіля, Та дві ситі сокири блищали при вході на мету, Та дивилася в серце сталева татарська, Клюга, та щодня і щоночі хлептали зливу баюри. І розджохався хан, усе причіпеньки шукав. Ти мене одурив, проклятий Геуре. Я привів своє військо, а ти мене ошукав. Що ж ти хочеш, козацький Димакогоне, щоб у тих болотах Мені жаба цицьки дала, Ти ж казав, що їх мало, А їх же там левіони, Та у них же гармати, А в татар Стріла та Алла. А я казав, Кому із нас журиться? Чи я ж Позвук, аби не смерть напря, Твою орду, гадюку Пожарицю, повзе трава Під нею вигоря? Чи я ж не платив золотими гривнями, чи коней не дав з вороними гривами, а в тих болотах, серед тих мочарів, бараняче дишло з твоїх батерів. А красиві наложниці викруглялися голими животами. І шовковими стегнами Голубий чад кальяну Розколихували бранзолети. А одну татари в баранячих шапках Притягли до намету і кинули хану. Це ж десь в цих селах Заарканили, В бігах поповнюють гарем Дівча краси недоторканної, Мабуть, як та колись хурем. Вже хан обсотує шовками вже, каже, на ніч привести Чіпкими клішніми руками, Вже гладить коси, відпусти. А я ж хіба тебе держу, казав Гірей, Я ж з тобою дружу, казав Гірей, Ти ж мені любий брат, казав Гірей, Я ж тобі вельми рад, казав Гірей. А будь-же ти проклят, від брата до брата ходжу, як від Понтія до Пілата, Куди не поткнеться один ярем, І кожен тягне тебе душогуб, За руки річ посполита з царем, А зіяти зап'яти, литва за чуб, Лежу розп'ятий та вже розп'ятий, А кожен катюга мій мастко слов Долоні мої просвяховані ятреться, а пси шлудиві злизують кров. Я воскресаю і знову гину, несу свій хрест на свої голгочі, а цар. Стромляє мені у спину Свої двойлезі каправі очі Земле ж моя Нащо ти рожаїста А чом же ти земле Не з каменю трути Що кожна прожра Бажа тебе з'їсти І пощасливити Кожен трутень Коси наші не клепані Діти наші не плекані Горе на нашу голову Зайдці прителепані. Чекайте, за муку мою страсну, За те, що в неволі клякну, Ох же ж і встану, Ох і струсну, Ох же ж об землю і хряпну. Хан знизував плечима. Чого ти кипиш від люті? Я ж тебе не продав у то Той сиди собі, слухай лютню. Кури турецький штамбур. Може холодно? Не соромся. Гурій досить в цьому раю. Ось Єгипетська, он саронська. Або, може, хочеш свою? То бери, іще не почата. Дика дуже, та в тому й смак. Що за стена, які очата, що ти плачеш Оце так-так, гетьман плаче Вона ж не перва, тут таких у кожнім селі Ти ж Богдане із того дерева, з якого ріжуться королі Ти Хмельницький, а я гірей Із неволі нема дверей Тут, господар, хто поборов, заплатиш, викуп, та й будь здоров. Повержений Богдан, хто дасть за мене викуп, розбите військо, вмовклий чигирин, якби колись, то це б я тільки кликнув. Тепер кому я хто, ціна мені калим. Пошлю до сина З прикрої нагоди, нехай поможе Гроші немалі Боровся за свободу, не виборов з свободи Тепер плати за право ходить по цій землі Але чому... З якої б то причини Іслам Єрей так тяжко зрадив нас? Він за два дні міняє три личини, Та ще й четверту має про запас. У них там в небі зорено і птично, На цілий степ велика виднота, А може й справді їм було незвично Такі ліси, такі тут болота? Чи, може, рана дуже... Дошкуляла, його ж там куля трафила в седно. Оде де мій корсунь? Де моя пилява? Де перемог високе знамено?» «З цим ханом зроду ми не мали приязні. Хіба з добра?» – покликав я орду. «Я біля нього, як на прив'язі, усе якоїсь пастки жду» то він ці села кров'ю заскородить, то хоче ласки в короля зажить. Це хитрий хан, він знає, що він робить, якщо побіг, то він уже біжить. Татарні, народ не зрадить зроду, їх за два дні сім тисяч полягало. Або ногайці, пригорща народу, а понад них вірніших – не було, гукнеш, як вітер, прилетять, не гаються не те, що цей сохлий скарабей, але біда спіткала і ногайців загинув брат мій, друг мій Тугайбей. Пахло, смаленим вовком. Заходилось знов на грозу, потай, взявши коня. Я хотів тікати з полону Саме Рейвах стояв, бо ховали якогось мурзу І палили над ним перемоклу в полі солому Та схопили мене Прив'язали мене до сідла Щось кричав мені хан Аж слова на дощі сичали Дотлівала солома Татари молились «Алла!» І на цей раз мене стерегли вже самі я не чари. Ці уже Встережуть. Молодик усміхається криво. Полонянка підкралась. Дивилась на мене сумна. Ні, Не був я в кайданах. Мені тільки Надборкали крила. І від голосу волі Лишилася тільки Луна. І поки йшлося, про долю двох держав, Дивились ми з навалою ворожею, Чуми за Кримський, Він мене держав Почесним гостем, Тільки під сторожою. А що найгірше, Не чекавши зради, За ханом гнавши В зливу грозову, Я там залишив Знак своєї влади. Мою печать, Бунчук, і булабу. Отто наглузувалися вльможні, дісталось Їм шатро в килимах, Залізом ковані шкатули Подорожні, і всі Листи, і срібний Каламар. Віджив Літа, Вже сиві мої скроні, Всього В житті траплялося мені. Бу у тюрмі в турецькому полоні, але в такій безвиході ще ні. Моя ганьба, моя провина, щоб втрапить до таких тенет. Жіноцтво носить різні вина, гірей поклювує шербет, на нього глянути не скучиш, Як чорт кощавий на корчі. В сороці чорній, аж лискучій У пурпуровій опанчі сидить В кальяні, як в тумані, Намет шовками ворушкий. Кунгал, кінджал, священий чорний камінь І золотом розшиті подушки, либонь, сутужно небораку Серед наложниць і дружин Він як суха голівка маку Серед нас Турцій і Жоржин Чого ж ти возиш їх з собою? Гаремник, цап гірський, бабій Щоб навтішатись після бою А що, коли програєш бій? Щоб ця... Татарочка, як птичка, тряслася, уп'явшись у арбу, Щоб ця чадра з такого личка десь зачепилась за вербу. Побійся Бога чи Аллаха, чи ти кумису перепив, Щоб свій гарем, як вовк кулака, ще й це дівчатко прихопив. Тим часом Джурамій за викупом змотався І гроші ті привіз, умиливши коня. І почалися інші вже метарства Знайти своїх, не гаючи ні дня Шаблю мені не повернули Віддали тільки наших коней Розступилися мурзи І вийшли ми із намету Та й поїхали Джура І гетьман його законний Та ще... Ту полонянку на сідло вже взяли як мертву, вона вже і нас боялась. Умовив хана на силу, оце дожився Богдане, викуплений на старість. Хоч дівчину врятували, одну зі всього Ясиру. Отсипавши хану за неї, усе, що там ще зосталося.